Buller skaft. Det var en gång en fattig, fattig mjölnare som hade en dotter som var så vacker att det inte fanns en vackrare flicka i hela landet. En dag hände det sig att mjölnaren talade med kungen och så ville han göra sig viktig, så han sa: Min dotter kan spinna guld till halm. Det ja, så kan hon det, sa kungen. Då får du skicka upp henne till mig på slottet så får jag se om det är sant som du säger. När flickan kom till slottet visade kungen henne en kammare som var full med halm och sa Nu ska du sitta här och spinna hela natten och om du inte har spunnit all den där halmen till guld i morgonbitti så ska du dö. Stackars flicka. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till och satte sig ner och grät. Då öppnades plötsligt dörren Och en ful liten gubbe kom in. Han sa. Vad gråter du för? Jag måste spinna all den här halmen till guld. Annars ska jag dö. Vad ger du mig om jag hjälper dig? Frågade gubben. Du får mitt halsband. Svarade flickan. Det fick han. Och snurr, snurr, snurr sa det. När den ena. Halmbunten efter den andra blev till skinande guld. När allt var färdigt gick han sin väg. På morgonen kom kungen. När han fick se allt guldet blev han nöjd och glad. Men han tyckte så mycket om pengar och guld att han inte hade fått nog. Och därför satt han flickan i ett annat ännu större rum som var fullt med halm. Och så sa han att den halmen också skulle vara spunnen till guld. Till imorgon bitti. Flickan satte sig ner och grät och grät. Och då hände precis samma sak igen. Dörren gick upp och dvärgen kom in och sa Vad ger du mig om jag spinner halmen till guld? Du ska få min fingerring, svarade flickan. Dvärgen tog ringen, snurrade på spinrockshjulet och innan det var morgon hade han spunnit upp all halmen till glänsande guld. Kungen blev övermåttan glad när han såg allt guldet, men han var ändå inte nöjd, utan förde mjölnardottern till en ännu större kammare och sa All den här halmen måste du spinna upp i natt, och lyckas du, ska du bli min drottning. Om hon också bara är mjölnardotter tänkte han, så kan jag i alla fall inte hitta en rikare hustru i hela världen. När flickan blivit ensam kom dvärgen för tredje gången och sa Vad ger du mig om jag spinner halmen åt dig den här gången också? Jag har ingenting kvar att ge dig, svarade flickan. Om jag får ditt första barn när du blir drottning så ska jag hjälpa dig, sa dvärgen. Det kan ju hända att jag inte får något barn, så jag kan gott säga ja, tänkte flickan. Ja, då får du väl det så, sa hon. Och snurr, snurr, snurr gick raken. Och snart var kammaren full med guld, och den lille mannen gick sin väg. Nu blev flickan drottning, och när ett år hade gått fick hon en söt liten flicka. En dag när hon satt och vaggade sitt barn stod den fule gubben framför henne. Hon hade för länge sedan glömt både honom och sitt löfte och nu blev hon alldeles ifrån sig av sorg. Ge mig nu ditt barn, sa han. Drottningen blev förskräckt och erbjöd värgen alla kungarikets skatter om man bara ville låta henne behålla barnet. Men han sa, nej. En levande varelse är mig kärare än alla skatter i världen. Drottningen grät och bar sig hot och bad så vackert att få slippa. Du ska få alla rikedomar du vill, bara du låt mig behålla min lilla dotter, sa hon. Vad, äh, sa därem. Kots och guld är ingenting mot ett levande människobarn. Men eftersom du ber så vackert ska jag vänta i tre dagar. Men då ska du ha listat ut vad jag heter. Drottningen blev glad, för hon tänkte att det skulle väl inte vara så svårt. När de tre dagarna hade gått, kom gubben tillbaka och sa – Ja, vad heter jag då? Drottningen satt igång att gissa. – Heter du Hans? – Nej, ropade han och hoppade och skrek varje gång hon gissade fel. Kaspar, Melchior, Balsar? Nej, nej, nej. Imorgon kommer jag tillbaka, för då ska du få gissa tre gånger, sa han. Och så var han borta. Nu sände drottningen bud över hela landet för att få reda på alla ovanliga och konstiga namn som finns. Och nästa morgon kom mannen tillbaka och frågade. Vad heter jag idag? Och hon svarade: Nikodemus, Saxifragus, Bulleribasius. Nej, nej och nej, sa världen och hoppade och skrattade. Hahaha. Imorgon kommer jag för sista gången. Och vet du det inte då, så är din dotter min. Nu visste drottningen ingen levande råd hon bad mannen som hon hade sänt ut i landet att komma in. Vet du inga fler namn nu? sa hon. Nej, men när jag var ute sent igår kväll fick jag i skogen se en liten hydda. Och framför hyddan brann en eld. Och vid elden hoppade en löjlig liten figur omkring på ett ben och sjöng Om drottningen letar högt och lågt hon finner i namnet på Bullerskaft. Då blev drottningen glad och när gubben kom dagen efter och sa med ett elakt grin I — Idag är i sista dagen. Gissa nu. Så sa hon — Jag tror du heter Bullerskaft. Men då blev mannen rasande. — Det har den ond lärt dig. Det har den ond lärt dig, skrek han och blev så arg att han stampade med foten så hårt att det blev ett hål i marken. Och där ramlade han ner och försvann. Och så var trottningen av med honom.